lost in your eyes Meu querido Honório, o amor de um homem por uma mulher é muito mais profundo e verdadeiro quando Deus acontece primeiro na vida do casal. Hoje eu sei o quanto é bom saber que existe alguém para amar e sentir o carinho, com a expressão desse amor. Principalmente se ele é verdadeiro e ali em uma promessa de fidelidade e respeito por parte dos dois que se amam. E querem fazer desse amor um exemplo de relacionamento aumentado pelo carinho de Deus em nossas vidas. Apesar de todas as dificuldades que enfrentamos, o amor que sentimos um pelo outro e a confiança que temos nesse Deus que nos uniu é muito maior que qualquer coisa que possa surgir para tentar tirar a certeza que temos em nosso coração. Eu quero que todos todas as coisas sejam sempre lindas e pacíficas entre nós. Querido, saiba que sempre, nunca nada vai me fazer esquecer o valor que você tem em minha vida. E por tudo isso e muito mais, nunca espere de mim outra coisa senão o amor que eu sinto e tenho por você. Feliz aniversário, com muita paz, saúde e prosperidade.